A Zsiráv Nyaka Hajdanában, Danában, amikor állatok éltek még csak a földön, a nagy elefánt együtt élt az árnyas erdőségekben a többi állattal. És a többi állat mind nagyon félt a nagy elefánttól, mert a nagy elefánt esetlen és udvariatlan állat volt. A nagy elefántnak az volt a szokása, hogy egyszer csak kapta magát, és megharagudott valakire. És ilyenkor elkezdte kergetni ezt a valakit, és birkózni akart vele. És nagyon sokszor támadt ilyen kedve, és mi alatt kergetett valakit, gonoszul nevetett magában. Így aztán a többi állat mind azon törte magát, hogy kedvében járjon a nagy elefántnak, és valahányszor meglátták a nagy elefántot, mindig arra kérték, hogy ne haragudjék rájuk, és bocsásson meg nekik. Ilyenkor aztán a nagy elefánt leült, és mosolygásra csúcsorította a száját, és arról kezdett beszélni a többi állatnak, hogy ő milyen kedves és milyen szép Isten teremtése ellenben a többiek egytől egyig, milyen csúfak és neveletlenek. Azután megpróbálta az ormányát, és hangosan volt a többi állatra, hogy miért oly ostobák, és miért nem iparkodnak azon, hogy épp oly bátrak, épp oly kedvesek, és épp oly szépek legyenek, mint ő. Erre aztán a többi állat, Mind remegni kezdett ilyettében, és arra kérte a nagy elefántot, hogy ne haragudjék rájuk és bocsásson meg nekik. Egy szép napon egyszerre csak kapta magát a nagy elefánt, és megharagudott a sárga zsiráfra, mert a sárga zsiráf egy kisházban éldegélt, elvonulva kívül az erdőségeken és a nagy elefánt elindult arra a helyre, ahol a sárga zsiráf éldegélt. De a suhanó antilop véletlenül megtudta, hogy a nagy elefánt hová indult. Fölkerekedett hát ő is keresztül az árnyas erdőségeken, és útra kelt, hogy ideje korán figyelmeztesse a sárga zsiráfot a nagy elefánt érkezésére. És a suhanó antilopnak az volt a legkedvesebb szórakozása, hogy suhanjon, repüljön, tüskön, bokron át, és jogedően nevetett magában, miközben suhant repült. A sárga zsiráf azonban nem olyan volt, mint manapság a sárga zsiráfok, mert nem volt hosszú nagy nyaka, hanem rövid kis nyaka volt neki is csupán mint a többi állatnak. És a suhanó antilop sokkal gyorsabban szaladt, mint a nagy elefánt. De azért hallotta, hogy a nagy elefánt ott dübörög a háta mögött keresztül az árnyas erdőségeken. És amikor hallotta ezt, a suhanó antilop egyre gyorsabban suhant repült. És suhant repült, suhant repült egyre amíg meg nem érkezett a sárga zsiráf otthonához. Ott megállt, és leült a ház előtti pázsitos tisztáson, hogy kifújja magát. És a sárga zsiráf hallotta, hogy a suhanó antilop ott lelkendezik a háza ajtaja előtt. Kidugta hát a fejét házának egyik ablakán, és megkérdezte a suhanó antiloptól, hogy mit akar és vajon nem akar-e talán egy pohár vizet? De a suhanó antilop nagy lelkendezésében egy szót sem tudott még szólni, csak az arcát fintorgatta rettenetesen, úgy, hogy a sárga zsiráv nagyon ideges lett. Behúzta a fejét az ablakból, becsapta az ablakot, visszavonult egyik hátsó szobájába, és leült ott. És a suhanó antilop, mihelyt kifújta magát, nem sokára odament az ajtóhoz. Nagyot kiáltott, és arra kérte a sárga zsiráfot, hogy jöjjön ki a házából, és beszéljen vele. A sárga zsiráf erre kinyitotta egy kicsit az ajtaját, és kidugta a fejét, hogy lássa, Fintorgatja-e még az arcát a suhanó antilop. De a suhanó antilop nem fintorgatta már az arcát, és a sárga zsiráf erre kijött a házából, kezet szorított a suhanó antiloppal, és megkérdezte tőle, vette e milyen nagy eső volt az elmúlt éjszaka. De a suhanó antilop nagyon izgatott volt, nagyot kiáltott, és elmondta, hogy a nagy elefánt egyszerre csak kapta magát, és nagyon megharagudott a sárga zsiráfra. És most dübörögve közeledik az árnyas erdőségeken keresztül, hogy birkozzék a sárga zsiráffal. A sárga zsiráf arca erre nagyon elsápadt. Becsapta az ajtót, felszaladt a lépcsőn. Két lépcsőfokot lépve egyszerre, bebújt a hálószobájába az ágy alá, és nagyon remegett. Mert a sárga zsiráf nagyon ideges teremtés volt, és sokkal jobban szeretett sétálgatni a zöldellő réteken, és sokkal jobban szerette lecsipkedni a gólyahír virágait, mint birkózni másokkal. És a nagy elefánt esetlenkedéseit. Egy csöpet sem szerette. Lecsukta hát mind a két szemét nagyon erősen, nyalogatni kezdte az ajkát a nyelvével, és remegett minden ízében. És a suhanó antilop hallgatózott, és hallotta, hogy a nagy elefánt dübörögve közeledik az árnyas erdőségeken keresztül. Mikor már nagyon közelről hallotta a nagy elefántot, kapta magát, és elszaladt, és szaladt, szaladt, amíg ki nem fogyott a lélegzete. Akkor azután óvatosan elbújt egy nagy bokor mögé, és föltette magában, hogy várakozni fog türelmesen, amíg meg nem tudja, mi történik a sárga zsiráffal és a nagy elefánttal. És nagy izgatottságában hangosan elnevette magát. Nem sokára, dübörögve megérkezett a sárga zsiráv házának ajtaja elé a nagy elefánt. S minthogy neki is kifogyott a lélegzete, leült a ház előtti pázsitos tisztásra, és pihent egyet. És a sárga zsiráv odafönt az emeleten hallotta, hogy a nagy elefánt ott pihen a háza előtt, és remegett, remegett és még jobban bebújt az ágya alá. A nagy elefánt, mikor kifújta magát, feltápászkodott, és kopogott az ajtón, és nagyot kiáltott, és azt kiáltotta, hogy látni akarja a sárga zsiráfot. De a sárga zsiráf egy szót sem szólt, csak remegett magában az ágy alatt, és abban reménykedett, hogy a nagy elefánt nem fogja megtalálni őt. És a nagy elefánt nem sokára beleunt abba, hogy az ajtón törömböljön hasztalanul. Belögt tehát az ajtót, és bement a házba. Ott aztán keresni kezdte a sárga zsiráfot, és kereste az emeleten, és kereste a földszinten, és kereste a padláson, és kereste a pincében, és kereste a konyhában, és kereste a szenes kamrában, és nem találta meg sehol sem. Erre aztán nagyon megharagudott, és egyre nagyobb vágyat ámadt, hogy birkozzék a sárga zsiráffal. És kiment a ház elé, és leült a pázsitos tisztásra, hogy gondolkozzék. És mi alatt a nagy elefánt gondolkozott, és törte a fejét azon, hogy mi tévő legyen? A sárga zsiráf ott reszketett magában, az ágy alatt. És a nagy elefánt egyre törte a fejét, és fel s alá járt a tisztáson. De sehogy sem tudta kitalálni, hogy hol lehet a sárga zsiráf. És mennél tovább törte a fejét? Annál haragosabb és dühösebb lett. Egyszerre csak az jutott eszébe, hogy nagyon ravasz és agyafúrt lesz, és meghúzta a házajtó csengőjét. Nagyon nyugodtan, és elkiáltotta magát édeskés hangon. – Itt a teljes! És azt akarta elhitetni a sárga zsiráffal, hogy ő a teljes ember. De a sárga úgy tett, mintha semmit sem hallott volna, és tovább remegett magában az ágy alatt. És a nagy elefánt tovább rángatta a csengettyűt, és tovább kiáltozott, hogy itt a teljes, még végül olyan nyira dübegurult, hogy kiáltani sem tudott már többé. Ekkor aztán megint leült a ház előtt a pázsítos tisztásra, és tovább törte a fejét. Nem sokára arra ment véletlenül az ólálkodó farkas. És mikor meglátta a nagy elefántot, hogy ott ül a pázsítos tisztáson, nagyon megijedt. És arra kérte a nagy elefántot, hogy ne haragudjék rá, és bocsásson meg neki. Erre aztán a nagy elefánt nem kívánt birkózni az ólálkodó farkassal, hanem felnézett rá, és rákiáltott, hogy álljon meg, mert beszélni akar vele. Az ólálkodó farkas erre azonnyomban leült a dáliák közé, és azt szerette volna legjobban, ha bal szerencséje közelébe sem hozta volna őt a nagy elefántnak. A nagy elefánt pedig elmondta neki töviről hegyire, hogyan kereste hasztalanul a sárga zsiráfot. És az ólálkodó farkas ezen közben nagyon idegesen ült a helyén, és könyvbe borult a szeme. Miután mindent elmondott töviről hegyire, a nagy elefánt így szólt. Már most azt mondd meg ólálkodó farkas hogy mit évő legyek, mert bizonyos vagyok benne, hogy a sárga zsiráf itt rejtőzködik valahol. Az ólálkodó farkas lecsukta mind a két szemét, és megpróbált gondolkozni. Azután így szólt. Nagy elefánt, mit gondolsz, ha bemennél a házba, és nyájasan mosolyognál, és kiáltanál, és azt mondanád, hogy cukrot hoztál és kókuszdiót a sárga zsiráfnak, mit gondolsz? Nem bújna elő a sárga zsiráf? A nagy elefánt erre nagyon megörült, és így szólt. Bemegyek, és megteszem, amit mondtál. De te, ólálkodó farkas, maradj itt, amíg vissza nem jövök, mert különben hajszolni foglak az árnyas erdőségekben. Az ólálkodó farkas erre ott maradt ülve a dáliák között, és nagyon ideges volt. A sárga zsiráf pedig nagyon remegett magában az ágy alatt, mert hallotta szóról szóra, mit mondott az ólálkodó farkas a cukorról és a kókuszdióról, hogy a hálószoba ablaka nyitva volt. És a nagy elefánt újra bement a házba, és nyájasan mosolygott, és jobbra-balra nézett, és kiáltott, és azt mondta, hogy cukrot hozott meg kókuszdiót a sárga zsiráfnak. De a sárga zsiráf úgy tett, mintha semmit sem hallott volna, és tovább reszketett magában az ágy alatt. A nagy elefánt pedig tovább járt kelt, mosolyogva. És a cukrot emlegetve, amíg annyira dübenem gurult, hogy nem tudott már tovább mosolyogni. Erre aztán kiment megint a házból, és elmondott mindent az ólálkodó farkasnak. És az ólálkodó farkas nagyon idegesen ült a dáliák között, és törte a fejét más valamin. Végül így szólt: Nagy elefánt! Ha bemennél valamennyi szobába, és gyufaszálakat gyújtanál meg, és kiáltanál, és azt mondanád, hogy tűz van, mit gondolsz? Nem bújna elő a sárga zsiráv? A nagy elefánt nagyon megörült, és így szólt. Bemegyek, és megteszem, amit mondtál. De te, ólálkodó farkas, maradj itt, amíg vissza nem jövök. És az ólálkodó farkas ott maradt ülve továbbra is a dáliák között, és nagyon ideges volt. De a sárga zsiráf remegett magában az ágy alatt, mert szóról-szóra hallott mindent, amit az ólálkodó farkas a gyufaszálakról mondott. A nagy elefánt pedig bement a házba, gyufaszálakat gyújtott meg minden szobában, és kiáltozott, hogy tűz van. De a sárga zsiráf úgy tett, mintha semmit sem hallott volna, és tovább remegett magában az ágy alatt. És a nagy elefántnak nem sokára elfogyott a gyufája. Visszament hát megint a pászitos tisztásra, és nagyon haragudott, és ráparancsolt az ólálkodó farkasra, hogy most immár menjen be ő a házba, és keresse meg ő maga a sárga zsiráfot. Az ólálkodó farkas erre felállt a dáliák közül, és bement a házba, és nézett, nézett mindenfelé, és addig nézett mindenfelé, míg végül benézett az ágy alá is, és látta, hogy a sárga zsiráf ott reszket magában az ágy alatt. Nyomban az ablakhoz rohant, és kikiáltott rajta, és szólt a nagy elefántnak, és a nagy elefánt berohant a házba, felrohant az emeletre, és ide-oda lóbálta az ormányát, és trombitált rajta. És a hálószobában ereszkedett, és elkapta ormányával a sárga zsirát két hátsó lábát, és megpróbálta kihúzni az a sárga zsiráfot. A sárga zsiráv kiáltott, és arra kérte a nagy elefántot, hogy ne haragudjék, és bocsásson meg neki. De a nagy elefánt csak húzta-húzta a sárga zsiráf két hátulsó lábát. Húzta-húzta, de sehogy sem tudta kihúzni a sárga zsiráfot az ágy alól, mert a sárga zsiráf két kis szarva beleakadt az ágy vasrácsába. És sehogy sem engedett. Az ólálkodó farkas pedig hanyat homlok lerohant a lépcsőn, és elvágtatott a nagy árnyas erdőségekbe. De nagyon ideges volt, és szakadatlanul hátra tekintgetett, hogy lássa, nem jöne utána a nagy elefánt. De a nagy elefánt tovább húzta a sárga zsiráf két hátsó lábát. És bár nagyon kifogyott a lélegzete, és nagyon dühös volt, csak tovább húzta, húzta. És a sárga zsiráf két kis szarva beleakadt erősen az ágyba, és a sárga zsiráv nyaka kezdett megnyúlni, mi alatt a nagy elefánt húzta. És az ólálkodó farkas messze az árnyas erdőségekben. Szerette volna megtudni, mi történt. A nagy elefánt pedig tovább húzta és rángatta a sárga zsiráf két hátsó lábát, a sárga zsiráfnak pedig egyre jobban megnyúlt a nyaka. Egyszerre csak a sárga zsiráf két kis szarva engedett, és a nagy elefánt hátravágódott és keményen nekiütődött a kandalló párkányának. Erre eleresztette a sárga zsiráfot, és alaposan megdörzsölte magát ott, ahol a kandalló párkány megütötte. A sárga zsiráf pedig kibújt az ágy alól, és remegett, és szerette volna megtudni, mi történt a nyakával. És a nagy elefánt, mikor meglátta, hogy a sárga zsiráf feláll és reszket, és hogy a nyaka olyan hosszú, hogy a mennyezet ígér, nagyon megrettent. Nem dörzsölte magát tovább ott, ahol a kandalló párkány megütötte, hanem így szólt magában. Ez semmi esetre sem lehet a sárga zsiráf, mert hiszen ennek az állatnak szörnyű hosszú a nyaka, holott a sárga zsiráfnak olyan rövid a nyaka, mint más Isten teremtésének. Félek hát, mert soha életemben nem láttam még ilyen hosszú nyakat. És a nagy elefánt kapta magát, és lerohant a lépcsőn, három lépcsőfokot is lépve egyszerre, és elszaladt be az árnyas erdőségekbe. És az ólálkodó farkas látta szaladni a nagy elefántot, és szerette volna megtudni, Mitől szalad úgy a nagy elefánt? De a sárga zsiráf remegvált magában, és mikor a tükörbe pillantott, nagyon elcsodálkozott a hosszú nyakán, és jó ideig csodálkozott magában, úgy, hogy szinte belekábult a feje. Azután nagyot sóhajtott, kiment a házából, és leült a háza mögött elterülő zöldmezőn és a itt csipegette, és igyekezett megfeledkezni furcsa hosszú nyakáról. De nagyon boldogtalan volt, és sehogy sem tudott belenyugodni a dologba. És nem sokára visszatért a suhanó antilop, hogy lássa, mi történt, mert találkozott a nagy elefánttal, aki dübörgve szaladt az árnyas erdőségben. Nagyon kíváncsi volt, és mikor megpillantotta a sárga zsiráv hosszú nyakát, nagyon elámult, és izgatott lett, és nagyot kiáltott, és megkérdezte a sárga zsiráftól, mi lelte. A sárga erre elmondta neki, hogyan húzta őt a két hátsó lábánál fogva a nagy elefánt, és nagyon szomorú volt. A suhanó antilop pedig tágra mereztette a két szemét, és így szólt. Ejnye, sárga zsiráf, hiszen a te hosszú nyakad igazán nagy és csodálatos dolog, hiszen még a nagy elefánt is nagyot kiáltott félelmében, mikor meglátta, és még most is dübörögve rohan a nagy erdőségekben, hogy meneküljön előle. Ugyan hát miért sóhajtozol? És miért szomorkodol, mikor valamennyi állat között te vagy az egyedüli, aki meg tudod a nagy elefántot ijeszteni? A sárga zsiráf erre nagyon megvigasztalódott, és nagyon nyájosan mosolygott, és azt kérdezte a suhanó antiloptól, nem akar-e egy pár ragyogó piros almát. És a suhanó antilop boldogan megnyolta az ajkát, és azt mondta, hogy de bizony akar. A sárga zsiráf erre, odament egy nagy almafához, kinyújtotta a hosszú nyakát, és leszakította valamennyi ragyogó piros almáját, még a fa is. És mosolygott magában, és nagyon örült, és nagyon jókedvű volt. És azóta minden zsiráfnak hosszú nyaka van de a zsiráfok manapság nem is élnek már házakban. A nagy elefánt pedig azóta nagyon megjavult, és nem haragszik meg soha másokra, és nem is kerget már senkit az árnyas erdőségekben. És valahányszor a sárga zsiráfnak virágos kedve támad, úgy, hogy alig fér a bőrébe örömében, elmegy megkeresni a nagy elefántot, és lóbálni kezdi feléje a hosszú nyakát, és kergeti végig az árnyas erdőségekben a nagy elefántot. És a nagy elefántnak ez bizony sehogy sincs ínyére.